Alhamdulillahi Rabbil Alameen Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadu ala alihi wa ashabihi ajkain Draga vlacija poštovani jemaatev I danas nastavljamo Sovpomenom Ispominjanjem velicanstvenih poruka I povuka Iz hadisa ibn Abbasu radiallahu anhamma Ukwani ya Allaho poslanika Aleyhi sallatu wasalam Ibn Abbasu ay svima nama Da Dao zlatne savjete, oporučio zlatne savjeta. U našim prethodnim dvijama hutbama spomenuli smo riječi i savjete Allaha oposlanika alihi sallatu wasalam. Čuvaj Allaha pa će i Allah čuvati tebe. Čuvaj Allaha pa ćeš ga stalno imati uz sebe. Znaj za Allaha u blagostanju pa će i Allaha znati za tebe utekove. Danas... Družimo se sa riječima Allahov poslanika alihissalatu selam, Ako budeš tražio, onda traži samo od Allaha Ako budeš bio potreban pomoći, onda se pomaži samo sa Allahom Ako budeš tražio, onda traži samo od Allaha Ako budeš potreban pomoći, onda se pomaži samo sa Allahom Ove riječi Allahov poslanika alihissalatu veselam slične su riječima Allaha džallahu alai sure iz sura el-Fatiha kada kaže Allah subhanahu wa ta'ala ija ka nabud o ija a kažemo u Fatihi samo tebe gospoda da obožavamo i samo od tebe pomoći tražimo samo tebe obožavamo i jedini dosti on ibadeta i samo od tebe pomoći tražimo u svemu a najpreće na ibadetu da samo tebe obožavamo da ustrajemo u tome pa što se tiče riječi Allah poslanika al alihi salatu wasalam kada tražiš onda traži samo od Allah Ovim riječima Allahov poslanika alihi salatu sam posavjetovao i Ibn Abbasa i sve nas. Da ne tražimo, kada budemo imali potrebu za nečim, da ne tražimo i ni od koga drugog. Izuzel od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zabranio nam je Allahov poslanika alihi salatu sam da tražimo od stvorenja. Također Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj gledanju toj knjizi na mnogim mjestima to traži od nas. Da tražimo od njega, da molimo njega. Da je rekao u suri Ennisat. I molite Allaha da vam On da iz svoga obilja. Allahu, poslanik alihi salatu uslama, čak je uzimao prisebu od ashaba. Uzimao prisebu prilikom primanja Islame u drugim trenucima, a ne traže od ljudi ništa. A ne traže od ljudi ništa. Od njih su bili Abu Bekr, Abu Zar, Thelban, radijallahu anhum, u drugi. Pa se znalo desiti, kada bi bili na jahalici, ispadne im šta? Ili ispadne im, je li nešto od deve? Ne bi bih ni od koga prolaz nikadim tu. Dodaj, već bih slazali sami sa Jahalice i ozimali to. Kako bježimo, muslimo da ufa Ibn Malika u svojim sahiji. Znajmo dobro, Allah nam se svima smilova i podario bereketa u našem životu i našim dijelima da tražiti od Allaha Subhanahu wa ta'ala i nijednog koga drugog. Zato postoji mnogo i šarijetskih i razumskih razloga. I šarijetskih i razumskih razloga. Prije svega. Prije svega. Kada tražimo ponižavamo se onome od koga tražimo. Kada imamo potrebu za nečim i tražimo to od stvorenja, onda se ponižavamo njima. A nije dozvoljno poniziti se osim Allahu Đanavala. Ne je ispravno da se čovjek ponižava nikome drugog do Allahu Svihanahu Wa Ta'ala. Zato je prelijepo dobio Imam Ahmed. U svojoj dobije govorio gospodaru moj, kao što si sačuvao moje lice od odsežde nekome drugom mimo tebi. Kao što se sačuvao moje lice da ne pada nikome drugom na seždom mimo tebi, isto tako sačuvaj moje lice od traženja od nekoga drugog mimo tebi. Sačuvaj moje lice da ne traži, da se ne pokaže nikome drugom do tebi. Zatim, čudno da tražimo od stvorenja koji su siromasili, koji su nemoćili. Istovremeno zapostavljajući onoga koji je najbogatiji, i koji je svemoćan. Stvorenje, mahluk, stvorenje je nemoćno da sebi pribavi korist i da od sebe odagnaš. Kako to može drugome? A da ne može sebi? Zal da može nekome drugom? A što se tiče Allah, aj bogatijeg, svemoćnom. Poslušaj nešto, ali možeš da čitaš danima i noćima o njegove vlasti i njegove svemoći. Bilježima muslimu. Od Ebu Zerru, radijallahu ta'lam, od Allahovu sallam i ka'lihi sa'lahu sallam, prenosi od svoga gospodara, dakle, halic ja, Allah rekao, o robovi moji, kada bi svi, od prvog do posljednjeg, od ljudi i džina, svi i zatražili od mene, i skazali svoju potrebu. Ja dao sve jednom, svakom od vas, od prvog do zadnjeg, od ljudi i džina, svakom da ono što traži to, a baš ništa ne nije umanjilo moju vlast. Njo ono koliko ko reko idla kada se izvuče iz mora pouče za sobom mora. A tražte od Sorenja da postavite ovakog emocionalno najbogatije, svemogućeg Allaha, jer kao što kako je, je čudan zatim. Prenosi se od naših prethodnika od Salina Ibn Amrana da je govorio u istinu ja se stidim da tražim od Allaha dunjalu a on ga posjede, on je vlasnik toho dunjalka, a zar da ga tražim od nekoga drugog koj ga ne posjede? zar da tražim od nekoga drugog koj ga uopšte ne posjede? istinski vladar, vlasnik, svega je sama Allah Subhanahu wa ta'la zatim Allah Subhanahu wa ta'la voli da tražimo od njega i Allah se srdi na onoga ko ne dobi Allahu i ne traži od njega kao je došlo u suri Gafir, u suri Mu'min, pa je Allah subhanahu wa ta'ala, i vaš gospodar kaže, dobite mi, ja ću vam se odazvati, tražite od mene, ja ću vam se odazvati. U istinu, oni koji se ohove, uzdižu, neće da mi dobi, ne, uzdižu se od ibadata, neće da mi čine, jel i dobu, neće da mi čine ibadat, ući u džahnima, u ponižanima. Allah subhanahu wa ta'ala voli od nas svojih rogova da mu dobimo, i iskažemo svoju potrebu, Allah subhanahu wa ta'ala voli nas kada se ponizimo u svojoj dobi i iskazujemo svoju potrebu za njima Allahom subhanahu wa ta'ala jer time priznajemo, dokazujemo da je On jedan jedini u mogućnosti da ispoli naše potrebe. A sada tiče stvarenja, ljudi, oni u glavnom breziru da se pitaju, da se traži nešto od njih jer nisu u mogućnosti, oni su sjeromasi. Zato je Nusimak je rekao traži, ne traži od onoga koji bježi od tebe kad tražiš okređe glavu o tebe. Traži od onoga koji ti je naredio da tražiš od njega. Od njega traži. Zatim četvrto i zatnje Allah subhanahu wa ta'ala poziva nas da tražimo od njega. Voli je poziva nas. Poziva svoje rogove da tražaju od njega. Kao što je došlo kod Bukhari i kod muslima i kod mnogi i drugi od Ebu Horire rabija Allahu talamda je rekao Allahu Basalika alihi salatu wasalam Doista istanaš gospodar se spušta svake noći na ovo donjaločko nebo kada je nastupi zadnja trećina trećina noći kada preostane treći dani treći dio noći i kaže imali nekoga da me doziva da mu se odazovem imali nekoga da mi upuće do onda pa uslišam njegovu do mu imali nekoga da traži od mene pa da mu to i dam što traži imali nekoga da traži oprosta od mene pa da mu i oprostim Rekao je Allah s.a. u suri Al-Bakar Ako te upitaju moji robovi za mene, reci, pa ja sam blizu. Naći ćete brojni kur'anski ajde. Ne, nisam ispravno pregao. Ako te moji robovi upitaju, pa ja sam blizu. Ako te moji robovi upitaju o meni, pa ja sam blizu. Naći ćete brojni kur'anski ajde u kojima, kaže Allah s.a. Ako te upitaju, reci. Ako te upitaju, reci. Ovdje Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ako te upitaju za mene, pa ja sam blizu. Nema potrebe da govoriš. Nema potrebe da govoriš, ja sam toliko blizu. Nema, dakle, Allah subhanahu wa ta'ala skratio što je god moguće više da ukaže na svoju blizinu koliko je blizak svojim robovima. Ja se odazivam onima koji me, koji me dozivaju. Zato, dakle, djednik treba tražiti samo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Samo od Allaha Subhanutala ni od koga drugog. Oni koji zaključavaju pred nama vrata, postavljaju pregrade, ne može se doći do njih, takvi se treba i klonuti. Kao što je prelijepo rekao Tavus ibn Kejsan, svome savrani, a Tavu ibn Ibirad Bahlu, ova dvojica su iz generacije Tavina, veliki učinjaci i pobožnjaci. Rekao mu je Tavus ibn Kejsan, ne traži svoju potrebu kod onoga koji ispred tebe zatvara vrata koji se skriva u palate, palaci, već traži svoju potrebu od onoga čija su vrata otvoreno do sudnjega dana. Traži svoju potrebu od onoga koji ti je naredio da tražiš od njega i sebi stavi u obavezu da ti se odazove. Traži od onoga čija su vrata otvoreno do sudnjega dana i koji ti je naredio da ga dozivaš, da tražiš od njega i on obećao i sve dobro te je se ti se da ti se odazove. I drugi savjet od današnjih savjeta jesu riječi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselim slične i potvrđene kada budeš imao potrebu za nečim kada budeš imao potrebu za pomoći onda se pomaži samo sa Allahom. Eida kada budeš tražio pomoć onda je traži samo od Allaha subhanahu wa taala. I ovdje ovim riječima Allahovog poslanika alejhi salatu vesselim kaže je ina tražimo pomoć samo od Allaha subhanahu wa taala. Zašto? Zato što je sve u njegovoj ruci. Drugi mimo njega Allaha Subhanata ne posjeduju nikoliko je trunka nemaju nikakve vlasti na ovom dunjaluku nikoliko je obična trunka zato trebamo pomoć tražiti samo od Allaha Subhanahu Wa Ta'ala kao što sam rekao na početku ove riječi kada budeš tražio, traži od Allaha kada se budeš pomagao, da se pomaži samo sa Allahom slične su riječima samo tebe obožavamo i samo tebe pomoći tražimo onaj koji malo razmišlja Allah ima riječi nam, a naručito ovo je najboljoj dobi Iyaka nabud wa iyaka nestajn U ovom ajetu sadržana je cijela Fatiha A u cijeloj Fatihi sadržana je cijeli Kur'an A u Kur'anu sve nebeske objave Hova je najbolja doba U wa iyaka nestajn Riječi Allah subhanatala, iyaka nestajn Došle su samo tebe obožavamu samo od tebe pomoći tražimo do što su nakon riječi, samo od tega obožavamo i u tome je nama i šaret Allah poručuje da nije dozvoljno pomagati se osim sa onim koji je zaslužan da se obožava nije dozvoljno tražiti niti pomagati se, niti oslanjati osim na onoga koji je dostojan obožavanja ibadeta. to je Allah subhanu wa ta' za da se oslanjamo, da tražimo iskazujemo svoju potrebu i pogotovo tražimo pomoć od onoga koji u svojim rukama ništa ne posjeđuje ne, na nama joj da se oslanimo na onoga koji je vječno živ u kome svi opstoje, on ni u kome Allah i o tome govore brojni korpanski ajati u kojima se spominje da se oslanjamo i tražimo svoju potrebu samo kod Allaha Subhanahu zato je i Allaha Poslanika alihi sallatu sam znao mu dobije reći je Gospodaru pomozi me Allahum pomozime i ne pomo pomaži druge protiv meni. Naredio je svome ashabu, tle min tome ashabu moja vebna djebedu, radijallahu ta'ala, na kraju svakog namaza kaže Allahumme a'inni ala vikrike o šukrike o husni i baditik. Allahum moju pomozi, pomozi mi. Ja to ne mogu bez tveje pomaći, da te se često sjećam, da te često zahvaljujem i da ti iskreno rogujem. Znamo je također reći Allahu poslanika alihi salatu sallam zalaži se za ono što ti koristi nemoj da budeš lijen nemoj da ljenčariš već ono što ti koristi u tvojoj vjeri i u tvome dunjaluku zalaži se za to i u tome se pomozi Allahom ono što ti je korisno sad znaš da ti je korisno po pitanju tvoje vjere, po pitanju tvoga dunjaluka pomozi se Allahom billah, pomozi se za Allahom i nemoj da budeš nemoj da budeš slabić zato na vjerniku, muslimanu jeste da se pomaže samo sa Allahom subhanahu wa ta'ala u pitanjima svoje vjere i u pitanju Da se pomaže Allahom subhanahu wa ta'ala na činjenju dobrih djela pokvornosti Allahom, na ostavljanju nepokvornosti. Da se pomogne sa Allahom subhanahu wa ta'ala u svojim najtežim trenucima u teškoj Allahovoj odredbi kada ga i da se pomogne da se stavno pomaže Allahom subhanahu wa ta'ala da ga učvrsti na istini. Sve do dana kada će se sresti sa svojim gospodarom. Do kada je metak, potomstvo, prijateljstvo, ništa neće dođeti. Gledit će samog jera s kojom dođemo Allah subhanahu wa ta'la sa svojim čistim srcem. Allah subhanahu wa ta'la molim da nas učinje od odnih koji će žuliti i žuliti samo za Allah subhanahu wa ta'la svoje potrebe iskazivati samo njemu i tražiti pomoć samo od njega subhanahu wa ta'la u svim svojim pitanima i pitanima dunjavnika i pitanima akhirata. Večeras, jeli, petak, šubota i medijela, kao što im to znam, imaju predavanja, sahad vremena prijaci, odnosno pola sedam. En pola sedam, koju ima mogućnosti, polju neka prisustvo je. Danas je dan ne nemojmo zaboraviti da je danas najbolje i petkom najbolje donosti salavata i salamena Allahovu ko salimka i miljenika Mohameda Mustafa sallallahu alayhi wa ala, alayhi ala, Onaj koji donese na njega jedan salavar, Allah subhanahu wa ta'ala će na tog istoj udaniti deset salavata, odnosno hvaliti se njime kod jeli svojih posebnih meleka. Spomenuti ga po njegovom najljepšem imenu i njegovej najljepšoj osobiti, a najljepšenijem skupu od svojih meleka. Allahumme salli ala Muhammedi wa ala Al-Muhammedi kema salli ta'ala Ibrahim wa ala Al-Ibrahine khamid međid. Allahumme barek ala Muhammedi wa ala Al-Muhammedi kema barek ta'ala Ibrahine أنا لم أ reach من كاني بممتد أطلب هو ولا قول